Частина двадцять перша. Розділ третій. Растів увійшов до відпочивальні. Телевізор на стіні транслював канал CNN. Звук було вимкнуто, але позаду говорючих голів манячило фото Джеймса Ренні-старшого. Чорно-біле. Некомпліментарне. Великий джим на ньому був із задертим у пальцем, а також із задертою верхньою губою. Не в усмішці, а в достоту собачому вищирі. Титри внизу запитували. Чи було місто під куполом, прихистком наркодилерів? Картинка змінилася рекламним кліпом салону уживані автомобілі Джима Ренні, тим набридливим, який закінчувався вигуком когось із продавців. Але ніколи у виконанні самого великого Джима. Кермуйте в кращому стилі. Великий Джим у ділі. Великий Джим махнув у бік телевізора і гірко усміхнувся. «Бачите, що зовнішні дружки-барбери роблять проти мене? Та хіба дивно?» Коли Христос прийшов спасти людей, вони змусили його нести його власний хрест на Голгофу, де він помер у крові і пилу. Расті відзначив подумки, і то не вперше, що за дивні ліки цей валіум. Коли даєш їх комусь, особливо через ін'єкцію, майже завжди почуєш, ким саме ці люди себе вважають. Расті підсунув стілець і приготував стетоскоп. Задаріть сорочку, тільки на великий Джим відклав у бік свій червоний телефон і почав це робити, якраз і тут же опустив телефон собі до нагрудної кишені. Я поки що заберу апарат, ви не проти, він лежатиме в столі у фоє. Там у нас якраз місце для розмов по-мобільних. Стільці не такі м'які, як тут, але все одно непогані. Він очікував на протест з боку великого Джима, либо навіть на вибух але той тільки зиркнув, демонструючи випнутий, як у будь-де живіт, з нависаючими на нього згори великими цицьками. Расті нахилився вперед і почав слухати. Справи виглядали набагато кращими, ніж він очікував. Його би задовольнили 110 ударів на хвилину і екстрасистолярна вентрикуляція. Натомість помпа великого Джима трималася на 90 ударах і без усякої аритмії. «Я почуваю себе набагато краще», – сказав Великий Джим. «То все стрес. Я перебував у страшенно стресовому стані. Я відпочину ще годинку або кілька прямо тут. Ви хоч усвідомлюєте, що з цього вікна видно весь центр міста, друже. Відвідаю ще разок Джуніора, а після цього я просто виписуюся і…» «Це не просто стрес. У вас багато зайвої ваги. Ви в поганій фізичній формі. Великий Джим оскалив верхні зуби. В тій своїй фальшивій усмішці. Я керую своїм бізнесом і всім містом, друже. І обидві справи беззбиткові, до речі. З таким навантаженням небагато часу. Залишається для всяких тренажерів, майстер східців і такого іншого. Ренні, два роки тому вам поставили діагноз ПШТ. Це означає пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Я знаю, що це означає. Я заходив на сайт WebMD. Прочитав там, що здорові люди часто стикаються з... Рон Гаскел казав вам абсолютно однозначно. Ви мусите скинути вагу, щоб на вашу аритмію вплинуло медикаментозне лікування. А якщо воно виявиться неефективним, цю проблему можна скоригувати якимось з операційних способів. Великий Джим став схожим на нещасне ув'язнене на високому стільці маля. Бог наказав мені не робити цього, Бог сказав, ніяких ритмоводіїв і Бог правий. Дюк Перкінс мав ритму водій, і лише згадайте, що з ним сталося. Не кажучи вже про його вдову, лагідно промовив Расті, нещасна жінка, мабуть, опинилася в поганому місці в поганий час. Великий Джим вивчав його, щось вираховували його поросячі очиці. А тоді він звів очі до стелі. «Знову є світло, егеш, я забезпечу вас знову пропаном, як ви й просили. У деяких людей нема почуття вдячності». Та, звісно, будь-хто на моєму місці до цього звикнув би. Він у нас закінчиться вже завтра ввечері. Великий Джим похитав головою. До завтрашнього вечора ви матимете достатньо пропану, щоб цей заклад працював на ньому, і якщо знадобиться, хоч би і до Різдва. Це моя вам обіцянка за те, що ви такі обхідливі з пацієнтами і взагалі такий чудовий парубок. Мені важко демонструвати велику вдячність, коли мені повертають те, що мені і так належало – Почнемо з цього. Ну, такий є забавний. «О, то ви тепер ототожнюєте свою особу зі шпиталем», – пхекнув Великий Джим. «А чому би і ні? Ви щойно ототожнювали себе з Христом. Давайте краще повернемося до вашого діагнозу. Ви не проти?» Великий Джим недбало відмахнувся своєю великою, товстопалою рукою. «Валіум, не панацея. Якщо ви підете звідси ще до п'ятої вечора, вас знову може наздогнати аритмія» або й зовсім узяти в блокаду. «Приємний бік у цій ситуації той, що ви можете зустрітися з вашим спасителем ще до настання темряви. То що б ви мені рекомендували?» Ренні говорив спокійно. Він уже цілком себе опанував. «Я міг би дати вам дещо, що швидше за все зарадить проблемі, принаймні на якийсь час, деякі ліки. Які ліки? За них треба сплатити ціну». «Я так і знав», – благодушно промовив великий Джим. Я знав, що ви прибічник Барбари ще з того дня, як ви з'явилися в моєму кабінеті з отими вимогами. Дайте мені оте, дайте мені оце. Єдиним про що тоді питав Расті, був про пан, але він не звернув уваги на ці слова Ренні. Звідки ви тоді могли знати, ніби в барбі є якісь прибічники? Про вбивство тоді ще не було нічого відомо. Тож як ви могли знати, що він має прибічників? Великий Джим глипнув очима від здивування чи від параної чи від того і іншого разом. «Я маю власні способи, друже. Ну то яка ж ціна? Щоб ви хотіли отримати від мене заліки, які вбережуть мене від інфаркту?» І перш ніж Расті встиг щось сказати, промовив. «Дайте я вгадаю, ви хочете, щоб Барбі опинився на волі, так?» «Ні». «Місто лінчує його, щойно він вийде на вулицю». Великий Джим розсміявся. «Ви раз у раз виявляєте проблески розуму». Я хочу, щоб ви пішли у відставку, і Сендерс також. Хай місто очолить Андрія Грінел, а поки вона не позбавиться цілком своєї залежності від ліків, їй допомагатиме Джулія Шамвей. Цього разу великий Джим розреготався ще голосніше. Від чирого захвату віна шляска в собі по стегнах. Я гадав, це кокс, дурень. Він мріяв, щоб Ендрії допомагала Ота з великими цицьками, але ви ще дурніший. Шамвей. Ця, прости господи, що скажеш, лахудра, що римується із п'ять, не спроможна сама собі допомогти. Я знаю, що це ви вбили Когінса. Він не збирався цього казати, але ця фраза вискочила з нього ніби сама собою. Та і що за біда? Вони тут лише вдвох, якщо не рахувати коментатора CNN Джона Роберта, котрий дивився на них з телеекрана на стіні. І крім того, результати були варті цих слів. Уперше з того моменту, як він погодився з реальністю купола, великий Джим похитнувся. Він намагався утримати в себе на лиці байдужість, але не зумів. «Ви божевільний. Ви самі знаєте, що це не так. Минулої ночі я був у похоронному салоні Бові і оглянув тіла чотирьох жертв убивства. Ви не мали права цього робити. Ви не патологоанатом. Ви навіть не якийсь там нікчемашний доктор. Розслабтесь, Ренні». Порахуйте до десяти. Не забувайте, у вас серце. Расті зробив паузу. Хоча якщо подумати, до сраків ваше серце. Після того безладу, що ви вже встигли натворити, і того, що творите зараз, до сраків ваше серце. Все обличчя, вся голова Когінса мають явні сліди. Вельми атипові, але вони піддаються чіткій ідентифікації. Сліди від швів. Я не маю сумнівів, що вони відповідають... Тому сувенірному бейсбольному м'ячику, який я бачив на вашому столі. Це нічого не означає. Тут Ренні поглянув у бік прочинених дверей ванної кімнати. Це означає багато чого, особливо якщо зважати на те, що всі трупи було складено в одному місці. Для мене це означає, що вбивця Когінса є також вбивцею і решти жертв. І я гадаю, це убивця вбивця ви. Або, можливо, ви разом із Джуніором. «Ви в цьому ділі сімейна команда, так?» «Я не бажаю цього вислуховувати», – почав підводитись Рені. Расті штовхнув його долоною назад. Це в нього вийшло диво легко. «Гаспецтво, залишайтеся на місці!» – крикнув Рені. «Залишайтеся там, де стоїте!» «Навіщо ви його вбили?» – запитав Расті. «Він грозився покласти край вашим операціям з наркотиками. Він теж брав у цьому участь!» «Залишайтеся, де стоїте!» – повторив Рені. Хоча Расті встиг уже сісти. Йому не дійшло тоді, що Ренні може гукати до когось іншого. «Я можу про це мовчати», – промовив Расті. «І можу дати вам дещо, що зарадить вашій ПШТ, краще за валіум. Послуга за послугу, за умови, що ви підете зі сцени. Оголосіть про вашу відставку. З медичних причин. На користь Ендрі, завтра ввечері на великих міських зборах. Ви підете як герой. Він просто не мав іншого виходу». «Ніяк!» не міг відмовитися, гадав Расті. Був загнаний у глухий кут. Ренні знову обернувся до прочинених дверей ванною і гукнув. «Тепер можете вийти!» З ванною вигулькнули Картер Тібодо і Фредді Дентон, котрі ховалися там і все чули.